Bismillahi rrahmani rrahim. Wajina la munyezimungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Kitabun ul un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 ila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min kutoka kwa mola mlezi wenu wala wa msifuate rafiki au walinzi wengine badala yake ni machache mnayo yakumbuka وكم قريه اهلكناها فجاء بها بؤسنا بياتا او هم قائلون نمجي mingapi tuliangamiza ikaifikia adhabu yetu usiku au walipokuwa wamelala dhuhri fama kana da'wahuum izja'ahuum ba'suna illa ao qalun inna kunna basi akikua kilio chao ilipoafikia adhabu yetu isipokuwa kusema pakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu falanas'alannalladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursaleen na kwa yaqini tutawauliza wale waliopelekewa ujumbe na pia tutawauliza hao wajumbe salanaqussanna alaihim biilmin wama kunna ghaibin tena tutawasimulia kwa elimu wala sisi hatakuwa mbali walwaznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaikahumul muflihun nasiku hiyo kipimo kitakuwa kwa haki basi watakao na uzani mzito hao ndio watakaofanikiwa. Waman khaffat mawazinuhu fa ulai khasiru anfusuhum bima kanu biayatina yuzlimun. Na watakao na uzani hafifu basi hao ndiyo waliozitia hasarani nafsi zao kwa sababu ya kuzipinga ishara zetu. Wala qad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun Na hakika tumekuwekeni katika ardhi na tumekujalieni humo njia za kupata maisha ni kuchache kushukuru kwenu Allahu akbar Allah waikbar la ilaha a'raf imeteremka maka sura hii imeteremka makkah ime makka isipokuwa aya nane nazo 163 na na mpaka mia moja na sabini Na idadi za aya zake ni na sita mwanzo wa sura hii ni kuendeleza aliyokuja mwisho wa suratul al na baada ya hayo imeingia kueleza hulka ya kibinadamu ikataja kisa cha Adam na Hawa na walivyotoka kwenye bustani kwa kutio wasiwasi na shetani na ikaeleza huo wasiwasi unaoendelea kwa watu katika mavazi na chakula kisha aya za sura hii tukufu kama sura nyingine za Qur'an zikaingia kutupia jicho kwenye mbingu na ardhi na viliomo ndani yao na kuzingatia uumbaji wake wa ajabu Kazalika sura hii imeeleza hadithi za manabii kama Nuhu na Hud na kaumu yake Kina'a, kisha hadithi ya Saleh na kaumu yake Thamud waliosifika kwa nguvu zao na wakapewa utajiri. Na hadithi ya Lot na kaumu yake na ikataja maovu waliokuwa ukiyafanya na hadithi ya Shuaib na watu wa Madiana. Na baada ya hadithi hizo za kweli sura imeeleza mafunzo na mazingatio yaliyomo. Na subhanahu wa ta'ala amefuatilizia haya kwa kisa cha Musa na yaliotokea katika mambo ya Firauni. Na sura ikahitimishia kwa kumathilisha nini hali ya mwenye kupewa hidaya, halafu akabanduka kwenye uongofu wakeaingia kwenye upotovu kwa kumfuata sheitani. Na sura pia ikamalizia kueleza wito wa kuendea haki aliokuja nao Muhammad rehema na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Alif Lam Mim Hizi ni harufi za kutamkwa ambazo zinaanzia baadhi ya sura za maka kwa ajili ya kuwazindua washirikina kuwa hakika hii Qurani tukufu imeundwa kwa harufi zile zile wanaozitamka wao na juu ya hivyo wao wanaemewa hawawezi kuleta mfano wake kadhalika harufi hizi zinaposomwa huwazindua wao wasikilize kwa kuwa walikuwa wananasihiwa na wakubwa zao kuwa wasisikilize Kurani. Ewe Nabii umeteremshiwa wewe Kurani ili uwaonye hao wanaukanya wapate kuamini na uwakumbushe waumini wapate kuzidi imani yao basi usiingie viki katika kifua chako unapoifikisha kwa kuhofu kuwa utakanushwa Enyi watu fuateni aliyokufunulieni Mola wenu mlezi wala msiwafuate marafiki au walinzi wengineo badala yake yeye mkao mnawaitikia wao na mkiwaomba msaada itakuwa kama hamkuidhika ikiwa mteiacha dini ya Mwenyezi Mungu na mwifuate nyingineo hali yakuwa yapo mengi ya kuzingatia katika hayo mliofunuliwa kwani sisi tumekwisha iteketeza miji kadhaa kadhaa kwa sababu watu wao walikuwa wakiwaabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu na kwa kuwa katika mwendo wao hawakufuata njia yake ikawajia adhabu yetu wakati wao wameghafilika na wametua usiku nao wamelala kama yalivyopata kaumu ya luth, au wakateketezewa mchana na wamepumzika wakati wa kujinyosha kama yalivyowapata kaumu ya Shuaib basi wakaungama kwa madhambi yao yaliowaletea ya msiba wao Hakuwa hata mmoja katika wao walipoona adhabu ila alisema na wakati huo kusema huko hakufai kitu hakika sisi tulikuwa tumejidhulumu nafsi zetu kwa maasia. wala Mwenyezi Mungu hakutudhulumu kwa kutupa adhabu na siku ya kiyama hisabu ya Mwenyezi Mungu itachungua kila kitu kwa uadilifu tutawauliza watu tulioowatumia mitume je ujumbe umuwafikilia na wamewajibu nini hao wajumbe tuliowatuma? Na tutawauliza mitume pia, je, mmefikisha aliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu mlezi? Na hao kaumu zenu wamekujibu ni nini? Na tutawapa wote habari ya kweli yote yaliokuwa kwao, kwa sababu hakika sisi tumuadhibitia kila kitu chao, kwani sisi hatakuwa mbali nao wala hatakuwa hatujui waliokuwa wakiyafanya.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 Wakacha kuzingatia ishara zetu kwa ukafiri inda. Nasi tumekuwekeni katika ardhi na tukakupeni nguvu za kuimarisha mkajipatia manufaa ndani yake na tukakusahilishieni njia za kupatia maisha juu ya neema hizi zote kumekuwa kuchache mno kumshukuru kwenu Mwenyezi Mungu nanyi mtakuja pata malipo ya hayo yayatendayo